Kapitola 2. A opět šel do Kafarnaum po kolika z dnech. Neuslyšáno jest, že by doma byl. A hned sešlo se jich množství, takže již nemohli se změstnati ani před dveřmi. I mluvil jim slovo. Tedy přišli k němu nesouce šlakem poraženého, kterýž ode čtyř nesen byl. A když k němu nemohli přistoupit i pro zástupy, loupali střechu, kdež byl. A probořivše ji spustili po provazích dolů ložce, na němž ležel švakem poražený. A vyda Ježíš víru jejich jí poraženému. Synu, odpouštěj se tobě hříchové tvoji. A byli tu někteří z zákonníků sedíce a myslíce v srdcích svých. To tento tak mluví rouhavě. Když muž odpustit ty hříchy, jedině sám Bůh. I poznáv Ježíš Hned duchem svým, že by tak přemýšlovali, sami v sobě, řeklím: Proč o tom přemýšlíte v srdcích svých? Co je snáze říci šlakem poraženému? Odpouštějí se tobě hříchové, čili říci, Staň vezmi lože své a choď. Ale abyste věděli, že syn člověka má moc na zemi odpouštěti hříky, dí šlakem poraženému. To běď pravým. Staň a vezmi lože své a jdi do domu svého. I vstal hned a vzav lože své předevšemi, všemi, odšel, takže se děsili všichni a chválili bohařkouce. Nikdy jsme toho neviděli. I vyšel opět k moři a všetkém zástup přicházel k němu i učil je. A pomíje je užel lévy Alfeova, sedícího na cle. Jdi jemu, pojď za mnou, a on vstav šel za ním. Stalo se, když seděl Ježíš za stolem v domě Jeho, že i publikáni mnozí a říšníci seděli spolu s Ježíšem a s učedlníky Jeho, nebo mnoho jich bylo a šlo za ním. Zákonníci pak a farizeové, viděvše, že jedl z publikány a z říšníky, řekli učedníkům Jeho. Což to, že z publikány a říšníky jí a pije? To v Ježíš dívím. Nepotřebují zdraví lékaře a nemocní. Nepřišel jsem volatí spravedlivých, ale hříšných ku pokání. Učedlníci pak Janovi a farizejští postívali se. My přišli a řekli jemu, proč učedlníci Janovi a farizejští postí se a tvoji učedlníci se nepostí? My řekli Ježíš, kteráč mohou synové ženichovi postíti se, když je s nimi ženích? Dokud mají sebou ženicha, nemohou se postí. Nedojte nové, když od nich odjat bude ženích a tehdáž se budou poskyti v těch dnech. Ano, žádný záplaty sukna nového nepřišívá rouchu starému. Jinak odtrhne ta záplata nová od starého, i bývá větší díra. A žádný nevlévá vína nového do nádob starých. Jinak rozpučí nové víno nádoby a víno se vyleje a nádoby se pokazí ale víno nové má lito býti do nádob nový. I stalo se, že šel Ježíš v sobotu skrze obilí. I počali učedlníci jeho cestou jdouce i klasy. Tedy farizové řekli jemu, pohleď, co dělají v sobotu, čehož nenáleží. I řekli jim, „Nikdy li jste nečetli, co učinil David, když nouze byla a lačnil on i ti, kteří s ním byli. Kterák šel do domu božího, ta abiatara nejvyššího kněze a jedno chleby posvátné již neslušelo jísti než samým kněžím a dali těm, kteří s ním byli. Spravil jim sobota pro člověka učiněna jest a ne člověk pro sobotu, protože syn člověka je s pánem také i soboty.